повторила Валерія. «Напишу». «Обіцяй, обіцяю». Легко, аж сам здивувався, вимовив я. «Не напишеш», зітхнула Валерія. «Але чому, Жоро?» «Ось вона й гнівається», подумалося. «Інакше назвала б Юрієм, Юрчиком, Юрасиком». «Невже тобі хочеться, щоб вона тебе зараз так називала?» спитав я себе. Відповіді не було, як не було поки що й потяга. «Може, він зовсім не приїде?» – подумав я і побачив нарешті вдалині вогники, які рухалися. Валерія знову щось сказала, але цього разу я не розчув, що саме, а перепитувати не став. У кишені намацав квиток, куплений вчора. Один з чотирьох, що продавалися на цей прохідний потяг у касі попереднього продажу – Луцького вокзалу. Його я купив відразу, ну, може, десь за годину після того, як довідався, що мене направляють до Старої вишні. Я відсмикнув руку, наче обпікся. 3 серпня. Яскраве світло, яке било мені в очі, було таким сліпучим, що я мимоволі затулився руками та безжалісні пекучі промені стали проникати крізь щілини між пальцями, здирати на пальцях шкіру, пробираючись до повік, випікаючи очні яблука. Біль ставав таким нестерпним, що я не витримав і закричав. Звук мого розпачливого крику вдарився об стіни високої сірої будівлі з грубими круглими колонами, до якої я перед тим невідомо чому поспішав. Якщо пригадаю, чому йшов до цього будинку, світло перестане мене мучити, зненацька подумалось мені. Однак безжальні прожектори не давали зосередитись вогняний сніп, все пік і пік з новою, ще страшнішою силою. Я вже нічого не бачив, лише відчував сотні, тисячі розпечених голок на своєму обличчі, на шкірі, яка, мабуть, вже перетворилася на червоне місиво. Ледве подумав про це, як відчув запах горілого м'яса. Збагнувши, що це запах м'яса з мого обличчя, закричав ще голосніше і розпачливіше. «Прокиньтеся! Прокиньтеся! Що?» Ошалілими очима я дивився на старого чоловіка, котрий схилився наді мною. Куди зникло світло, яке мучило мене? Хто цей чоловік з переляканими очима? І раптом, остаточно отямившись, збагнув. Це ж був сон. Щойно я бачив жахливий сон. «Вибачте», – пробурмотів я знічено. «Дарма, дарма», – «Вам, напевно, приснилося щось жахливе?» «Так, приснилося». Я звівся на лікті, виглянув у вікно. За склом виднілась частина якогось подвір'я. Збоку примостився кіоск. Мимо вагона пройшли, перемовляючись двоє чоловіків. Я збагнув, потяг стоїть на якійсь станції, і спитав, де ми. «Коваль», – сказав мій сусіда. Він сидів, звісивши ноги з постелі, моби також намагався щось пригадати. «Напевне, розбудив вас своїм криком?» – спитав я. Сусід чи то не розчув, чи не схотів казати неправду. Я оглянувся. Раптом подумав, чули інші пасажири чи ні. Навпроти, на боковій лавці спала, звісивши руку до самої підлоги, молода дівчина. Нижня губа в неї так відвисла, що, здавалося, теж ось-ось торкнеться підлоги. Зверху мирно посапував, відвернувшись до завішеного вікна, товстий дядько у чорній майці. Наступне бокове купе тонуло у напівсутінках. Я задер голову. Сусід зверху наді мною теж спав. Отже, не так вже й голосно я кричав. Хіба це важливо, подумав я і зрозумів, що мені просто неприємне це нагромадження тіл у переповненому вагоні. Дратує задуха і мішанина запахів, яка робить повітря кисло застоєним. Доведеться терпіти, бо заснути навряд чи зможу. Півгодини, а то й більше? Напевне, більше. Я зиркну на годинник». Чверть по-другій. Якраз час для сну. Тому такий безпробудно-сопучий вагон. Наче ковальський міг, який не можна спинити. Дратувало і світло з перону. Чомусь ніхто не здогадався опустити чорну завіску, що стирчала зверху вікна. Я звівся на ноги і шарпнув її руками з обох боків. «Даремно», – озвався сусід. Пробували. Тепер він розгойдувався, заклавши руки за шию, мов би хотів зрушити вагон з місця. І це безглузде розгойдування теж стало дратувати мене. Я підвівся, і, мимоволі потягнувшись, аж хруснули кістки в плечах, пішов проходом. Вагон спав. Лише в одному купе вовтузилася якась тітка, щось шукаючи у величезній полотняній валізі – і стиха постогнуючи при цьому, мабуть, сіла щойно в ковелі. У відчиненому провідницькому купе нікого не було. Подушка, синя шерстяна ковдра, на подушці розгорнута книжка. На ковдрі біля стіни барвистим метеликом примостився легенький ситцевий халатик.